Bat, bi, bat, bi, iru. Biri deitzen da Mikel Markezek zuzeneko formatoan grabatu eta plazaratu duen eh? dizka. Ogoita urteko ibilbidean sortu dituen zazpik antu berrikusi ditu eta berri bat ere entzun daiteke lanuntan. Eta proiektu ontan bide lagun, Arkaitz Miner Julen Alonso Andrea Bida eta Esti markez izan ditu. Ba Mikel markezekin mintzatu gara. Bueno, nike banuen gogoa azken lau bost urte hauetan e, egiten aritu garen horren halakoxe argazki bat uzteko. Ez? Hurengo e, pauso eman aurretik, Ni hurrengo diskoari begira pentsatzen ari nahi naiz baina hori egin aurretik eh, nahi nuen lekukotzau utzi, ez da, batetik eh, Andrea Bidarte ipatu duzu, eta eh, Andrea Bidartekin eh, berezeki Kalifornian eta Noka taldearekin batera, ba, hainbat eh, kolaborazio, eh, kantaldi eta, eta itzuli egin ditugu azken urte hauetan, ez da, disko batera bat atera genuen erdi bana, eh, Noka eta, eta guk, Eta horren bueno, ba, lekukotza bat, eh, badugu, eh, Zalegia Andrearekin kantatu izan dugu dala azken lau bosturtea guetan hemenetan eta eta ban nituela bo, izi, zenbait kantu berarekin bi hau txetara, prestatuak eta kantatzen nituenak, ez da? horren lekukotza uttzen nuen alde batetik. Bestetik, galua bueno, ere hortxe poliki-poliki ez badator eta horrekin ere ba, esan bezala ez, aurreko ba, diskoan ere ba, parte hartu zuen kantaldi batean eta hasi bueno, ez fiskal e, e, ba, herrizri ere ba, kantalditso batzuk ematen eta hola, eta horren lekukotza ere utzi nahi nuen. Eta bestetik musikalki, Bueno, Arkaiz Miner egia azken azken urte hauetan baino, es bueno, Arkaiz ere bizitza uziten ume ume naginenetik dugu elkarik Astola Berdineko aurrak izan gara, beran ni baino kale bat gorago e, sortua da errenterian, za eta hori alde batetik, eta bestetik orain berrikin, orain hori bizi naiz eta hangoa an, da Julen Alonso, trikitilari eta akordeo jolea. Eta arekin ere azken tenboraldian, ba, kolaboratzen eta hasi naizenez. zen, pixka bat pieza guzi hoieken kajatuz nahi nuen, bueno, leku kotza batutzea, zer egiten aritu nahi zen, azken urte txo hauetan, nolako jantzia hartu duten bueno, zenbait kantuk, azken urte hauetan, hori ba, ongi grabatu eta utzi nahi nuen, hor ba, gelditu dadi. Bibi bilean izaneko lanari buruzko, setasun gehiago bilduko ditugu, arretxalde ontako, gaur zarberri eman kizunean.